Beatrice és Robert Lormé a palota mellékbejáratánál fogadta, amelyet a cselédek használtak, mintha a látogató valamely zsibárus nő vagy hímző asszony lenne, aki házhoz szállítja a rendelést. Beatrice de Harrison egyébként könnyű szürke posztó köpenyében, amelynek csukjája elfette haját, semmiben sem különbözött egy közönséges polgárnőtől. Azonnal felismerte Dártoán a gyúr öreg és meghitt szolgáját, de ezen sem csodálkozott jobban, mint azon, hogy két udvaron, meg a cselédségi szálláson keresztül a nagyúri lakosztályok felé kísérik. Lormé baktatott elől, kisé hangosan fújtatva. Időről időre hátra fordult, és vállán keresztül kihívó pillantást vetett erre a túlságosan szép, Suhanó léptő és ringójárású leányra, aki cseppet sem látszott elfogódottnak. Mi keresni valójuk van itt Mao embereinek? dörmögött magában Lormé. Miféle pecsenyét akar megsütni ez a cafat a módján, a mi kemencénkben? Robert úr bizony könnyelmű volt, amikor megengedte neki, hogy bejjebb kerüljön a kerítésen. Maó úrnő jól tudja, hogy mit cselekszik, mert asszonyai közül nem a legrútabbat küldte ide. Boltéves folyosó, himzett kárpit, gondosan olajozott sarkán, nesztelenül nyíló alacsony ajtó. És Beatriz három falat látott, s a falakon a lencsáját döfésre emelő szent györgyöt, a karjára támaszkodó szent mórt és a hálóját húzó Szent Pétert. A terem közepén ott állt Robert nagyúr, szétterpesztett lábbal, mellén keresztbe font karral, gallériára eresztett állal. Beatriz lesütötte hosszú szempilláját, és érezte, miként fut végig testén, részben a félelem, részben az elégedettség okozta kélyes borzongás. – Gondolom nem arra számított, hogy velem találkozik – szólalt meg Robert d'Artois. – Ó, de igen, nagy uram! – felelte Beatrice vontatott hangján. Éppen kegyelmet közelébe reméltem eljutni. Hogy célját elérje, minden lehetőt megtett, és Divion asszonyhoz küldött megbízottait, oly kevéssé álcázta, hogy egy hét alatt az egész palota tudott rólu. A válasz kisé meglepte Robert. Nos, akkor mit keres itt? Mao néném halálát jött jelenteni? Ó, nem, nagy uram, Mao úrnőnek csak az egyik foga tört ki. Jó hír, de úgy tűnik, nem érte meg a fáradtságot, jegyezte meg Robert. Üzenettel küldte ide a néném. Érzi, hogy ügye elveszett, és most tárgyalni akar velem? De én nem tárgyalok. Ó, nem, nagy uram, Máó úrnő nem akar tárgyalni, mert tudja, hogy ő lesz a nyertes. Hogy ő nyerne? Valóban, 55 tanú ellenében, akik mind egyöntetően bizonyítják a káromra elkövetett lopásokat és csalásokat. Beatriz mosolygott. Maó úrnőnek hatvan tanúja lesz, nagy uram, akik mind kijelentik, hogy kegyelmed tanúi valótlanságot állítanak, és ugyanolyan áron vásárolják majd meg őket. Ohó, szépségem, csak nem azért jött ide, hogy packázzon velem. Urnőjének tanúi mit sem érnek. Mert az enyémek vallomását jó iratok támasztják alá, amelyeket fel fogok mutatni. Á, valóban nagy uram, kérdezte Beatriz álltisztelettől tisztelettől áthatott hangon. Akkor hát Mao úrnő nyilván téved a szorgos pecsét keresés okát illetően, amely ez időtájt artóában folyik. Kegyelmet háza számára. Pecséteket keresünk, mert régi iratokat keresünk, vágott közbe ingerült el Robert. Ugyanis az új kancellárom rendezni akarja az irattáramat. Valóban, nagy uram, ismételte meg Beatrice. De nem a maga dolga a faggatózás. Én kérdem magától, hogy mit keresi. Azért jött, hogy megvesztegesse az embereimet? Erre nincs szükség, nagy uram, hiszen kegyelmedig jutottam. De végül is mit akar tőlem? tört ki Robert. Beatriz pillantása körbejárta a termet. Amikor észrevette a Magdolna hasából nyíló ajtót, amelyen az imént léped be, könnyedén elnevette magát. Mindig ezen a rejtekajtón érkeznek a hölgyek, akiket nagy uram fogad? Az óriást lassan egyfajta izgalom fogta el. Ez a vontatott, gúnyos hang, ez a kurta kacaj, ez a sötét tekintet, amely egy pillanatra felragyog, aztán tüstént kialszik a hosszú, felperdülő, végű szempillák mögött. Mindez kissé felkavarta. Vigyázz, Robert, intette magát. Ez hírhet, ringyó, és nyilván nem azért küldték, mert a javadat akarják. Régtől fogva ismerte Beatriz kisasszonyt. Ez nem az első eset volt, hogy a leány kikezdett vele. Robert emlékezett, hogy Sális apátságban, amikor negyedik Károly királynak az angliai ügyekkel kapcsolatos egyik éjszakai tanácskozásáról távozott, miképp találkozott Beatrizsszal aki a vendégház kerengőjének árkádjai alatt várakozott rá. És még jó néhányszor. És minden találkozáskor ugyanaz a szemébe mélyedő pillantás, a csípőknek ugyanaz a hullámzó ringása, a pihegő mell emelkedése. Robert nem olyan férfi volt, akit gúcsba köt a hűség. Egy szoknyába öltöztetett fa is leterítette volna útjáról. De ez a leány, aki Máóhoz tartozott, és aki minden dolgában segítette a grófnőt, mindig óvatosságra indította. Maga szépségem minden bizonyal egyszerű leány, de azért talán mégis jól van értesülve. Néném azt hiszi, hogy meg fogja nyerni a perét, de maga már nyitottabb szemmel jár, és tudja, hogy Máó lesz a vesztes. Nyilván sejti, hogy a konflam felől fújdogáló szél előbb-utóbb megfordul. És ideje, hogy megnyerje tetszését annak a Robert nagyúrnak, akiről oly sok rosszat beszélnek, akit oly nagyon megkárosítottak, és akinek keze esetleg súlyos lehet a bosszú napján. Nem így van? Szokása szerint fel a helyiségben, Rövidköntösen megfeszült hasán, Zombiának hatalmas izmai majd szétrepesztették a nadrág kelméjét. Beatrice a szempillái résén át szüntelenül a férfit bámulta. Rőt hajától egészen a cipője hegyéig végigfürkészte. Micsoda súlya lehet, gondolta. De tudja meg, hogy kegyeimet nem lehet egy mosolyjal megszerezni, folytatta Robert ha csak nincs szűkében a pénznek, és nincs néhány eladó titka számomra. Aki engem szolgál, azt megjutalmazom, de irgalmatlan vagyok, ha be akarnak csapni. Nincs semmi eladnivalóm, nagy uram. Akkor hát Beatrice leányasszony mihez tartást végett, és a saját érdekében közlöm, hogy jobban tenné, ha mielőbb elhordaná az írháját, és kívül kerülne a palotám kapuján, bármilyen ürügyjel jött is hozzám. Konyháimat jól őrzik, ételeimet megkóstolják, boromat kipróbálják, mielőtt megtöltenék a kupámat. Beatrice a nyelvehegyét végighúzta az ajkán, mintha valami finomit kóstolgatna. Fél. Hogy megmérgezem, gondolta. Ó, mennyire mulatott, és ugyanakkor mennyire félt is. És Mao, aki most azt hiszi róla, hogy divionasszony megkörnyékezésével foglalatoskodik. Ó, csodálatos pillanat. Beatrice úgy érezte, hogy több láthatatlan és halálos huroknak a zsinórját szorongatja a markában. Csak éppen meg kell húznia valamelyiket. Csokjáját hátra vetette. Nyakán megoldotta a gallér zsinórját, És leemelte válláról a köpenyt. Sűrű, sötét haja fonatokban tekeredett a füleköré. Mellén mélyen kivágott márványmintás ruhája Felfedte keblének buja Robert imádta a dús idomú nőket, és úgy találta, hogy Beatrice még szebb lett utolsó találkozásuk óta. Beatrice a kőpadlóra terítette köpenyét, oly módon, hogy az egy képzelt körnek a felét borítsa be. Robert csodálkozva nézte. Mit csinál? A leány nem felelt. Tarsójából három fekete tollat húzott elő, és egyiket a másikra téve, kis csillag formájában elrendezte őket a köpenyen. Aztán forogni kezdett, mutató ujjával, mintha egy kört írt volna le maga körül, és érthetetlen szavakat mormolt. Tehát mit művel ott? Ismételte meg a kérdést Robert. Megbabonázom kegyelmedet, nagy uram, felelte nyugodtan Beatriz, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga de legalábbis számára a legmegszokottabb cselekedet. Robert elnevette magát. Beatrice ránézett, majd kézen fogta, mintha be akarná húzni a kör belsejébe. Robert keze visszahúzódott. – Fél, nagy uram, mosolygott Beatrice. – Lám, ilyen az asszonyok ereje! Melyik nagyúr merészelte volna Robert D'Artois szemébe mondani, hogy fél? Anélkül, hogy ne kapott volna az arcába egy jókora ökölcsapást, vagy koponyájába egy húsz liv súlyú kardot. És íme, jön egy vazallus leányzó, egy komorna. Itt cselleng a palotája körül, aztán ide kísérteti magát, lefoglalja az idejét és csacskaságokat fecseg. Máuna kitört egy foga. Nincs eladó titkom. Végül köpenyét a kőpadlóra teríti, és a szemébe vágja, hogy fél. Úgy tűnik, kegyelmed mindig is félt közeledni hozzám, folytatta Beatrice. Azon a napon, amikor először láttam, nagyon régen, Máó úrnő palotájában, amikor bejelentette neki, hogy leányait el fogják ítélni. Talán kegyelmed nem emlékszik rá. Már akkor is kitért előlem. És azóta hányszor? Nem, nagy uram, ne hitesse el velem, hogy fél tőlem. Becsengetni lormét, kiadni az utasítást, hogy távolítsa el ezt a gúnyolódó nő szemét, mielőtt még több időt vesztegetne rá. Nem, de a bölcsesség ezt tanácsolta robernek. És mit akarsz a köpenyeddel, a köröddel? meg a három tolladdal, kérdezte. Megidézni az ördögöt? Hát persze, nagy uram, felelte Beatrice. E kislányos pajkosság láttán Robert vállat vont, és mint egy játékból belépett a körbe. Íme, megtörtént, nagy uram, éppen ezt akartam, mert kegyelmed az ördög. Melyik férfi tudna ellenállni ilyen bóknak? Robert ez alkalommal, szívből, elégedetten, telitorokból nevetett. Hüvelyk és mutató ujja közé fogta Beatrice állát. Tudod-e, hogy mint boszorkányt? Ó, nagy uram! Ott állt a férfi mellett a vörös szőrrelben benőtt, széles álkapocs felé emelt arccal, Közelről érezte a meghajszolt szagát. A veszély, az árulás, a vágy és az ördöngőség végsőkig felizgatta. Ribanc volt, vérbeli ribanc, ahogy Robert szerette. – Mit kockáztatok? – kérdezte magától. Megragadta a leány és magához húzta. Ez maó grófnő unokaöccse, akinek úrnőm annyi rosszat kíván, gondolta Beatriz miközben Robert csókjától elagadt a lélegzete.